Підходить до вікна, і на її обличчі з'являється легка, ніби змовницька усмішка. Чоловіки без жінок поволі перетворюються на свиней. «Чому?» «Погляньте сюди», – показує пальцем на внутрішній простір вікна між шибами, де лежать здохлі мухи, здохлі ще за попередньої власниці квартири. «Тут роботи?» «Непочатий край» 1999-2005-2009 роки. Київ. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Віктор Власенко, звукорежисер Ірина Сергієнкова. «Київ. 2012 рік».